Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Qul musannifu rahimahullah taala wa nafa'na bill firdaun amin Suratul wadhuhha makkiyah 11 ayat Walamma nazalat kabbara sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi salam akhiraha fa sunnat takbiru akhiraha Warwal am war waruial am rubihih khati mataha wahati mata kulli suratin bagdah wahua Allahu akbar atau la ilaaha illallah wa Allahu akbar. Subhanallah rahman rahim. Wadhuha ay awali kull awali nahari atau kullih walaili idah saja. Gatta bidzalmihi atau sakana. Ma wadda'aka tarakaka ya Muhammad Rabbuka wa ma gala abgadaka Nazala hadha lama kala al-kuffaru Indah taakhuri al-wahyi anhu khamsata asyara yawman Inna rabbahu wadda'ahu wagala Walal akhiratu khairun laka Lima fiha minal karamati laka Minal awla al-dunya Walasawfa yu'atika rabbuka fil Binal khairati Ataan jazilan Fatarda Faqala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam la arda Wa wahidun min ummati Fi nar Ilahuna tamma jawabul gosam Bimuthbataini ba'da man fi yain Alam yajidka Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Duhah Surah ini Makkiyah ada 11 ayat Lama nazalat ketika turun surat wa dhuha ini Khabar Rasulullah SAW Rasulullah membaca takbir akhiroha ada di akhir surat sunnah maka disunnahkan takbir akhiroha ada di akhir surat al amru. Dan diriwayatkan ada perintah bihi Dengan baca takbir khatimat Ada di akhir surat wadduha Wa khatimatakul suratin Dan akhir Surat ba'dah setelah wadduha Kalimat takbir Wa huwa Allahu Akbar Atau la ilaha illallah Allahu Akbar Bahkan ada riwayat Nah itu membaca takbir itu Hukumnya sunnah itu Setelah wadduha Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Tapi ada riwayat Awalaha Sebelum baca ha? Ada di, di awalnya Baca juga Allahu akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Wa dhuha nah, Kalau begitu Set akhir baca qul hu allahu rabbinnas enggak baca lagi kalau di awalnya. Terjadinya khilaf ini antara awal dan akhir karena Nabi membaca takbir setelah bacaannya Jibril sebelum bacaannya. Jibril kan membaca menurutkan wabuha, kemudian Nabi membaca setelahnya kan. Setelah Jibril membaca wabuha, takbir Kemudian Nabi membaca wadhuha. Nah, di sini ulama menyatakan berarti Nabi takbir setelahnya bacaan wadhuha. Ada lagi menyatakan tidak Nabi belum baca wadhuha bertakbir dulu. Itu nah, terjadi khilaf ada di situ. Kalau diamalkan dua-duanya, ya enggak apa-apa. Labah labas. Nah. Kemudian Cara takbir boleh dengan segala cara Kecuali satu yang tidak boleh Kalau dia takbir di akhir surat Kemudian berhenti disambung akhir surat itu dengan takbir Dan berhenti ada di basmalah. Contoh Kul a'udhu b'rabbil falak Min syarri maa khalaq Wa min sharri rasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil ugad wa min sharri hasidin idha hasada Allahu akbar la ilaha illa Allahu wallahu akbar bismillahir rahmanir rahim Qul a'udhu bi berhenti di situ ini ini bisa apa Bisa ada itiham bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk Surat an -Nas. Karena dia berhenti ada Ada di setelah basmalah tadi itu Hah? Nah, Kalau hal yang demikian ini Dilarang hmm? Itu dilarang Karena muhim Itu bisa membuat orang Curiga oh Berarti akhir surat daripada An-Nas adalah Akhir ayat daripada An-Nas adalah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wadhuha Demi waktu dhuha sebelumnya apa? Walaili idza Kalau itu mengawalkan walaili, demi malam hari. Tapi ini wadhuha walaili setelahnya walaili setelahnya wadhuha. Kenapa? Karena walaili itu dikatakan surat Abu Bakar. Wadhuha ini adalah surat Muhammad. Karena itu Wal-layli Dinomerduakan setelah wabduha Kenapa dikatakan surat Muhammad Di sini Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan kepada Nabi Muhammad Dan ini surat adalah Tasliah kepada Rasulullah Karena waktu itu Rasulullah s.a.w. dianggap Sama orang-orang kafir Sudah dipegat sama Tuhan ya Adapun surat Walaili itu adalah dikatakan surat Abu Bakar karena memang memuji Zainab Abu Bakar As-Siddiq. Apa di situ di antaranya? Amman a'ta wattaqa husna fa sunyasiru wa amman bakhil wasghana wa kadru hisabash Itu kepada Zainab Abu Bakar As-Siddiq yang selalu mengeluarkan hartanya untuk membela agama Allah. Katakan surat ابي Bakar wa dhuha laki surat muhammad muhammad karena itu lebih kedepankan daripada daripada walaili wa dhuha walaili saja padahal surat sebelumnya walaili idha yaghsha dhuha ad-dhuha di sini awalun nahar ini al-hagiqah Hmm? Ini adalah memang sebenarnya arti al-dhuha yaitu awal daripada siang hari itu dhuha. Tapi ada yang mengatakan al-kulh semua nahar, semua siang hari. Ini majaz bukan al-hagiga. Ini itlaqul juzuk ha? alal kul seperti ra'aitu ra'san z. Ha? Ra'aitu ra'san z. Kam tadhbah? Kam ru'us tadhbah? Zabahtu ra'san wahidan misalnya, aku menyembelih satu kepala, eh, bukan kepala kambing aja, yang dibelah kambingnya yang dibelah. Itu itulah juz' alal al-kul. Wa adh sini demi waktu duha, maksudnya demi siang hari Demi siang siang hari Walaili idza saja dan demi malam hari idza saja idza ghatta bidhalami kullasyai' Jika menutupi dengan kegelapan malam harinya tadi itu segala sesuatu Atau idza sakana jika Tenang atau tinggal Sakana Pelutuknya Kita sakana Ahlulail Orang yang hidup di malam hari Tinggal semuanya, enggak ada keributan Pabriknya berhenti, tokonya tutup Yang bekerja juga istirahat Hah? Tukang becaknya juga reket Sakana Demi malam hari Yang telah Menutupi Segala sesuatu dengan kegelapannya Ibarat kaca itu kelihatan semuanya Kemudian ditutup sama takbir Sret. Sama takbir Tidak kelihatan Semuanya Sekarang terang semuanya Kalau malam hari seperti ditutup sama takbir Tidak nah, kelihatan semuanya Kelihatan ada lampu ya Patai nono lampu nih Walaupun mata kamu terbuka Tidak kelihatan Kalaupun kelihatan tidak jelas Nah, kalaupun kelihatan tidak, tidak jelas. Padahal mata kita terbuka, atau udah nging semuanya malam hari karena penduduknya sudah istirahat, nggak hmm, ada ke kehidupan seperti ada di siang hari. Jalan-jalan sepi, suara-suara sunyi, kesibukan nggak ada. Uh, Wallahi idah saja. Mawadah karabuka wa makola, tidaklah meninggalkan kamu, way eh Muhammad, aitarokakah? Rabbuka Tuhan kamu wa makola wa ma abokotoka dan tidaklah membenci kamu. Ah, Tuhanmu tidak tinggalkan kamu, way eh Muhammad dan tidak membenci kamu. Najalah ini ayat turun. Najalah ada. Lama kau al kufar ketika orang kafir. Enda tak al kuri anhu. Ketika orang kafir berkata ini, ketika turunnya wahyu. Ah, eh, ketika mundurnya wahyu, terlambatnya wahyu anhu daripada nabi. S.R. Al-Komshata Asharoh Yauman lima belas hari. Ala Gol ada menyatakan 12 hari, bahkan ada menyatakan 40 hari. Orang kafir berkata apa? Inna robahu wa wa gola. Tuhanya sudah meninggalkan Muhammad dan benci sama Muhammad. Gak datang lagi wahyu. Hmm? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelihatan waktu itu dalam keadaan bingung mana ini cibering, gak datang datang. Maka mereka menodoh, sudah dibekat sama Tuhannya ini Muhammad ini, sudah dibenci. buktinya nya turun lagi. Itu. Sebab, <tuh> <tuh> sebabnya ini ada empat pendapat, ada arba'atu agwal. Kenapa sebabnya Nabi itu terlambat wahyunya? Sebab nuzulnya bukan bukan sebab sebab terlambat ya. Sebab nuzulnya ini ada empat pendapat. Pertama ada diriwayatkan Nabi dua hari atau tiga hari tidak datang itu wahyu. Kemudian Ummu Jamil, Ummu Jamil ini istrinya Abu Jahal. Eh, istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab Ummu Jamil. Umi Jamil ini berkata, Ya Muhammad, Inni la arju an yakuna syaitanuk Taruh Walam arahu gurubakamun dulailaten Aw oh salatan Muhammad, Anda berharap setannya inti, Maksudnya Malaika Jibril, hmm? Udah enggak ada di samping kamu lagi, Udah meninggalkan kamu, Dianggap setan, Hmm? Atau Saitonuk yang dianggap Sama Umu Jamil ini Rabbuh Rabbuh Zainal Muhammad ya, Itu hanya Rasulullah Itu Allah subhanahu wa ta'ala karena kafir dia Maka turun ayat Ma wadda'aka rabbuka wa ma Wa maqala Ada pendapat Ada riwayat juga Ketika wahyu tadi itu terlambat turunnya Rasulullah sangat keberatan, sangat susah, sangat sedih, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyujud, ada menaruh dahinya ada di Kaabah, menempelkan dahinya di Kaabah karena sedih begitu. Sambil berdoa maka turunlah wahyu karena. Khawatir Rasulullah enggak turun lagi itu Jibril. Maka turun wahyu ma wadda'aka rabbuka wa ma wa ma Yang ketiga diriwayatkan oleh Khaula. Khaula ini membantu Rasulullah. Orang yang khidmat di rumahnya Nabi. Seorang perempuan. Ceritanya ada Anak anjing masuk ke rumah Rasul Apa itu kiri iya. Anak anjing masuk ke rumah Rasul Kemudian Mati ada di bawah e, Ranjangnya Rasulullah SAW. Jibril tidak ada datang, datang Beberapa hari tidak datang-datang datang, itu Jibril Sampai Nabi ini ngomong sama Khola Khola, apa ini yang terjadi ini kok Jibril ini tidak datang-datang ini Jibril tidak datang-datang kenapa ini Khola? Ya Khola tidak tahu Waktu Khola ini nyapu-nyapu rumah Di bawahnya ranjang Rasulullah disapu, ternyata ada anjing Setelah anjingnya dikeluarkan baru datang Jibril Hah? Jadi ditanya eh Jibril Kenapa kamu tidak datang gitu? Maka ibir menyatakan: Anla nadhul baitan fihi kalbun walasuroh. Kami tidak masuk rumah yang ada anjingnya dan ada gambar atau patungnya. Hah? Karena itu dilarang untuk memelihara anjing-anjing. Kecuali untuk Berburu Dan untuk menjaga kebun Yang keempat riwayat Sebab nuzul ayat ini Orang-orang Yahudi Tanya kepada Rasulullah Tentang masalah ruh Gimana ruh itu Muhammad Gimana Dul Gornain itu? Gimana Ashabul Kafi? Maka Nabi menyatakan Sehukbiru kemudahan. Besok tak kasih tahu. Tanpa mengucapkan Insya Allah. Eh, tanpa mengucapkan Insya Insya Allah. Akhirnya wahyunya enggak turun-turun. Tak -turun, bisa ngabari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Jibril datang. Membawa teka Quran daripada Allah. Walla taqulana lishien ini fa'ilun dari kaqadan illa an ya Allah. Kemudian juga dibawa uh, Jawaban untuk masalah ruh, untuk ashabul kahfi dan untuk masalah tilgonen. Karena itu katakan wa esaulana ka an tilgonen. Esaulana huh? ka aniru. Rasabul kafi dah bah. Sebelumnya mereka ya aluna kaya aluna begitu saya muhasibta an as'ab al-kaf raqmi kan ma sebelumnya apa itu mereka juga tanya kepada Rasulullah sallallahu ah. alaihi wasallam akhiratu khairun laka dan akhirat itu khairun laka lebih baik bagi kamu ayah Muhammad. Lima fiya terhadap apa di dalam akhirat minal karomat daripada kemuliaan-kemuliaan laka bagimu. Minal ula daripada ula ad-dunia dunia. Akhirat itu Muhammad lebih baik daripada dunia. Akhirat itu lebih baik daripada dun dunyah khairul laka ula artinya jangan sedih-sedih wahai Muhammad nanti di akhirat wah, lebih istimewa tempatmu daripada yang kamu dapatkan ada di dun dunia wal akhiratu ula sudah jelas kalau udu di akhirat tidak ada yang lebih hebat daripada Muhammad Rasulullah sallallahu Allah berikan pemberian yang sangat istimewa tapi ada lagi yang berpendapat, Walal akhiratu dan waktu akhir kamu ya Muhammad khairun laka lebih baik bagimu minal ula daripada waktu awal kamu. Yani mustakbaluka khairun min madik. Karena Kenapa? Karena Nabi itu setiap saatnya tambah waktunya, tambah naik derajatnya. Tambah naik tingkatan-tingkatannya. Misal, satu jam jam tujuh. Jam delapan itu lebih baik daripada jam tujuh bagi Rasulullah. Kenapa? Jam delapan tambah naik pangkatnya di sisi Allah. Tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Jam sembilan tambah naik. Jam sepuluh tambah naik. Setiap detik, setiap nafas tambah Nabi, tambah tinggi, tambah semakin naik pangkatnya Rasulullah SAW. Karena dikatakan walal akhiratu khairul laka minal Dan hebatnya lagi perbedaannya antara derajat yang dilalui oleh nabi dengan derajat yang ya, yang sudah dilalui oleh nabi dan derajat yang baru nabi terima itu seperti perbedaan antara dosa dan taat. Seperti perbuatan dosa dan dan taat. Padahal bukan dosa itu derajat yang tinggi Cuma adoh itu begitu Gambarannya begini Kalau kamu itu Kalau ada orang itu ahli giyamulal Ahli giyamulal solat misalnya 20 rakaat, Ada orang giyamulal yang solatnya 2 rakaat, Dia astagfirullahaladzim kok malas teman orang ini ya Apa maksudnya dia sih Sholat 22 puluh rakaat. Kenapa memang keberatan dia sholat 20 puluh rakaat? Seakan-akan ini adalah satu hal kesalahan yang sangat besar. Seakan-akan dia menilai ini adalah satu perbuatan yang tidak layak dosa. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat derajat yang sudah dilaluli, seakan-akan ini adalah satu hal yang rendah. Padahal itu derajat yang tertinggi sudah yang ia capai Kenapa dia mendapatkan derajat yang lebih jauh tinggi lagi Karena itu beliau beristighfar Setiap naik derajat Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Dia ber beristighfar Innahu la yughanu ala qalbi Hatta anni astaghfirullahaladzim Akshar min sabainah Marah kata Rasulullah SAW kenapa? Karena setiap naik derajat Nabi melihat derajat yang ada di bawahnya adalah jauh sekali dengan derajat yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wala saufa dan bakal yu'tika akan memberimu wahai Muhammad rabbuka Tuhanmu fil akhirah di akhirat. Minal khairat daripada kebaikan-kebaikan Ata'an jazilan, pemberian jazilan kathiran yang banyak sekali Fatardo sampai kamu ridho, sampai kamu puas bihi Dengan itu ato' jazil Bakal Tuhanmu akan memberi nanti kamu di akhirat pemberian yang sangat besar Sampai kamu puas dengan pemberian itu Ayat Muhammad. Ada yang mentaki di sini, walaupun fa'ati karabuka fil akhirah. Ada menyatakan tidak, walaupun fa'ati karabuka atau mu telak fit dunia wal akhirah. Sampai kamu puas. Huh? Dengan apa? Dengan dapat nasr, dengan dapat fatah mekah, dengan dapat makfir tu dengan dapat, dapat dapat dapat dapat dapat dapat. Itu di dunia, akhirah, akbar, akbar. Hmm? Walaupun fa'ati karabuka ada menyatakan itu fil akhirah ada menyatakan warasau fa'ati karabuka fi dunya wal akhirah sama hah huh? sampai kamu ridha ada yang menyatakan bahwa ini surat untuk menerangkan syafaat bagi Rasulullah sallallahu hmm. alaihi wasallam h apa di sini macam-macam ada yang berpendapat hmm. ada yang berpendapat ya semua nikmat Allah Agama disempurnakan Kemudian beliau diangkat Jadi khairul anbiya wal mursalin Ada menyatakan As-safa'ah Nanti syafa'at diberikan kepada Nabi Syafa'at itu diberikan kepada Rasulullah Untuk Nabi menolong Siapa saja sampai puas Sakarpikan jangan Nabi Sahabat yang perlu ditolong daripada umatnya Ditolong oleh Allah Dipuaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syafa'at tadi itu Fakala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW berkata apa? idan kalau begitu, La ardo, aku tidak rido, wa wahidun min ummati, dan satu di antara umatku, finnar adat neraka. Kalau begitu nanti, aku tidak akan rido, aku akan betul-betul tak koreti umatku ini, tak habisi umatku ini untuk selamat dari neraka, satu pun tidak aku tinggalkan. Sallallahu alaihi Karena itu kata Imam Ja'far Soedek Zainal Ja'far Soedek beliau berkata apa? Arja ayatin indana ahlil baik Gawaluhu ta'ala wa la soffa ya'ti Fatarda Kalau pendapat umum menyatakan ayat yang paling besar Untuk harapan yaitu Inna Allah la yagfiru ayyushraka bihi Wa yagfiru maduna dali kalamai yasha Allah Tidak mengampuni dosa syirik tapi Allah mengampuni seluruh dosa. Tapi indana Ahlul Bait, kita Ahlul Bait menganggap bahwa Arja Ayatin paling besarnya ayat Pak untuk berharap kepada Allah yaitu wala zawfa yauti rabbuka fatarda. Karena Nabi tidak ridha satu pun diantara umatnya masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu aalam. Wa sambil dikatakan apa itu? Qara'na fi adh yu'ti kami membaca di surat adh-dhuha ada di situ ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha fa gulubuna gulubana dzakal ata maka membuat bahagia hati kita dengan pemberian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha yaitu syafaah wah ya rasulullah tardha enggak mungkin engkau ya rasulullah akan ridha wa fina man yu'adzabu aw yusaa'. Sedangkan di antara kita masih ada yang diadzab nanti di akhirat atau dilakukan nah, dengan tidak baik ada di akhirat. Hasyah. Karena Nabi Allah menyifatkan Rasulullah bah azizun 'alaihi ma'anittum. Nabi itu enggak terima hatinya kalau ada yang membuat umatnya payah, susah, Nabi enggak terima hatinya. Hmm. Nabi berusaha, gimana umatnya tidak susah, gimana umatnya tidak payah Ada yang perlu dibahas? Fadal. Masalah takbir, Rizad. kita pernah di satu tempat baca khutmul Qur'an kemudian setelah duha kita baca takbir Allahu Akbar La ilaha illallah akbar, kita ditegur sama seseorang yang mana dia itu hafal Qur'an kalau baca la ilaha jangan dimulai dengan takbir Kalau setelah takbir langsung walillah ilham Yang dilihat sekarang ada di kitabnya begini iya. Apal Al Quran tidak baca kitab ya at gitu Jadi, <tuk> Yang dilihat ada di tersirnya begini <tuk> Iya ada ada Allahu Akbar Ada yang menyatakan la ilaha illallah wallahu akbar ada juga riwayat Walillahilhamad dijama' beberapa riwayat Kenapa? Yang menyatakan harus bisa-bisa itu siapa? Kan dia aja yang tidak ada dasarnya Iya enggak? Iya wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith alhamdulillah bas yani yiqra alhamdulillah cuma yang jelas ini nabi membaca Allahu akbar la ilaha illallah akbar walillahil hamd ada walillahil hamd atau alhamdulillah ada riwayat eh hatta fi salat hatta fi salat isyan akhir surah waktu wa takbir kan di hadrah mut baca wa kemudian dijawab sama makmum Allahu akbar la ilaha kecuali Al-Quran ada dalam salat itu hatta fi Kan akan di fikih juga ini disebutkan kan di fikih disebutkan sunnah itu jadi di sana tadi itu kalau membaca um, setelah Fatihah majelis surat itu Allahu akbar la ilaha illallahu akbar bismillahirrahmanirrahim imamnya baca selesai Allahu akbar la ilaha illallahu akbar ada dasarnya itu mm